Můžem? Jo. Výborně, takže uh, přestávka tímto končí a zároveň diskuzi. Tak, než se rozmyslíte otázky, tak uh, já mám uh, jich několik. Mm -hmm. já to, uh, nej tou uh, nejširší. Je vlastně uh, celou dobu při přednášce uh, napadlo, kdy se tam, nebo jsem očekával, kdy se tam uh, objeví embodiment. Mm -hmm. A uh, což mi přišlo prostě jako zřejmě uh, embodiment. Uh, to, to ti je. pak vysvětlim. A ne, ne, ne, ne. ne tak Katka ka to vysvětlí. Ka, ka A uh, vlastně jsi tam jako to ne. Uh, jako ono to vlastně je uh, no. embodiment, prostě vtělenost, no. kognice. No. Uh, takže tam klidně mohl být, akorát je, si myslím. A proč vlastně ten koncept nepou, nepoužíváte? Jo, protože jako v, tom, v té jazykové oblasti embodiment znamená trošku, nebo umsto jako to prvé začíná tam nějak takhle jako dostávat, tak se to pro mě normálně bude používat, ale jakoby, když se řekne jako, že jazyk a embodiment, tak to znamená, že jakoby stromeček je takhle, že prostě jakoby fakt ten lexikální, že jakoby, když někomu z té, z té jazykové komunity řeknete jakoby embodied language, tak on si představí tady tohle. Jo, takže to je jako, aby nedošlo k matení. No, ale vlastně to je. Co se používá z jako vlastně zatím moc nic, ale jakoby už se i v některých studiích, co jsou jako hlavně teda od víc obecně kognitivních lidí, objevuje jako embodiment v tady v tomhle slova smyslu. entrainment? Uh, tak a to zase vysvětlí tady docentka Lindala, co to je? Usladění rytmů, podle mě. Mm, jo, entrainment vlastně, taky jsem se tomu trošku vyhýbala to uh, používat, uh, protože zrovna v tom sladění těch mozkových rytmů, tak se zrovna jakoby neural entrainment termín objevuje často. Uh, a jsou takový jakoby dva tábory. Jeden teda říká, že to je prostě všechno entrainment a ten druhý říká, že by se to mělo používat opatrně, že my vlastně ještě pořád nevíme, jestli to je entrainment, jestli jakoby fakt ta aktivita se uh, intrainuje na nějaký endogenní uh, rytmus, stimulus, exogenní teda, jestli ta endogenní aktivita se na ten exogenní fakt a anebo jestli to je jenom nějaká aktuální odpověď, a ten tracking skončí okamžitě, jak skončí, uh, jak skončí ten stimulus, což by nebyl intrainment, tady pro tenhle tábor. A byl by to intrainment jenom pokud on vlastně bude pokračovat, i když skončí ten stimulus a nezačne nějaký jiný, na který se ten entrainment zase změní. <laughs> Ale jakoby, může se tomu říkat intrainment, takzvaně in the broad sense. Ale pak je tam taková prostě debata, co to teda přesně znamená. A třeba by mě taky pořád ještě uh, jako nechápu, jak se vlastně ta fáze uh, té aktivity neurální může jako najednou takhle resetnout. A uh, to jsem vlastně ještě nepochopila. Ale uh, je to jako v těch modelech, co byly, jakoby, uh, co byly navrženy, tak to prostě vždycky je, jakoby, že ona se fakt že prostě někde je a najednou prostě se fakt resetne úplně někam jinam. Kupo. Tak. Pořád ještě někdo nemá? Tak jak na dobře? Mě by zajímalo, co se děje s tím naladěním té to, téta, toho, když, když dotyčnej poslouchá dva půlkrát zrychlenou přednášku, že jo? dneska všichni poslouchají poslouchaj přednášky zrychleně, jo. tak jestli se to zvládne na tom mm -hmm. naladit. Do, do, určité, do, určité, do určitého zrychlení, jo, teďka nedokážu jít do jakého, ale do určitého zrychlení, jo, a už to je moc rychle, asi tak rychle, že už tomu právě nejde rozumět, takže vlastně nevíme, jestli to je proto, že to je tak rychle, anebo proto, že už tomu nejde rozumět možná oboje, tak tam už ne. A taky ten intrainment se objevuje jenom, když tam vlastně to, na co se to má intrainovat, ten stimulus, není úplně daleko v té fázi nebo v tom rytmu, v té frekvenci té aktivity, která se na to má intrainovat. Takže téta se třeba nenaladí na něco, co je 10 Hz. Jenom navážu, Asi. pak předám. Onzo. Je nějaká evidence, že spoustu lidí poslouchá ve sluchátkách, takže by, když to pustí jako zrychleně, takže bude se i pohybovat zrychleně. Hmm. To, je, to by se dalo vyskoumat. Nevím o tom, že by to někdo vyskoumat. by by se to ví, že jo. Hmm. Ale jestli by to fungovalo to i to pro řeči. řeč, teda. Určitě hmm. no. Ne, já když na procházka, poslouchám audiofíru minimálně dvakrát zrychlenou pendulku. Pomalu jdu rychlosti podle toho, kde se pohybují, prostě když že to je zajímavý, když se mi tam lípí, tak po malinku a je úplně jedno, že, že se to je rychle. No, to ty si myslíš, já ono by, ono by chtělo to trackovat, jako. Ale možná, že jdeš si jenom tu tempo, jako chodíš na každou druhou dobu. Ale určitě tam budou jako i nějaké individuální rozdíly, protože třeba jenom z takového měho jako úplně mimo vědeckého zájmového šetření. Někteří lidi jsou schopni běhat i při hudbě, která úplně nesedí do toho jejich rytmu běhu a někteří lidi ne. Takže vlastně to bylo taky zajímavé, jako proč. Hmm. No, v, v, v, vůbec, já teda technicky nevážu ještě na tohle, jo. to není na co jsem se chtěl ptát, ale je jako fascinující, že jsou určitý lidi, kteří jako dokážou velice dobře rozumět i nějaký jako řeči, ale přirozeně deformovaný, člověk, když někdo má fakt špatnou výslovnost hmm. nebo takhle. A třeba, kteří se i jako velice rychle učí nějaký příbuzný jazyky náslechem a takhle. A jiní lidi, co to vůbec nezvládají, jo. takže ta intraindividuální variabilita jo. tam asi bude jako opravdu veliká. Jo, jo, to bude určitě, jak tam byl ten experiment s tím bubnováním u těch dětí, jako někdo. I když třeba jako není dyslektik nebo nemá vývojovou dysfázii, tak i v té jako normální populaci se budou lidi lišit v tom, jak přesně dokáže jejich mozek trekovat. A určitě se to bude dát natrénovat. No to Takže by bylo super jako, ty lidi vždycky způsobilo. identifikovat. A i ty dyslektiky, hmm. to je vlastně na čem se teďka pracuje, že se ví, teda, že mají tady tenhle problém na těch dvou Hz nebo dvou a půl hercích, tak čím a jak je vlastně trénovat, aby se jim tady tohle trekování té frekvence zlepšilo. Hmm. Ale to, na co jsem se chtěl jako zeptat, tak děkuji, tam byla strašná spousta jako zajímavostí. Já jsem úplně taky jako přemýšlel nad těma spekulace k tomu. Hmm. Ale zajímalo by mě, věnoval se třeba někdo otázce, jestli se lehčí naučíme jazyky, které mají podobný rytmus, prostě jako ten náš jako vrozený jazyk. A něk k tomu napadá i taková kazuistika, jo, hmm. že třeba někteří jako moji kamarádi ze Slovenska jsem vysledovala, i říkali, že oni daleko líp rozumí jako chorvačtině než češi, hmm. i přirozeně i. Při Přitom se mi nezdá, že by tam ten překryv v té slovní zásobě byl nějaký větší. Jo? Jestli to nemůže být právě nějakou tou frekvenční záležitostí? Hmm. Já myslím, že tady takhle úplně přímo se to neskoumalo, ale určitě z toho, co víme, že prostě ten mozek dokáže nej nejlépe sledovat rytmus. Vlastně mi to ještě taky tak úplně nevíme, protože ty mezi jazykové studie se ještě moc nedělali. Toho jazyka, který máme nejvíc naslouchané, tak pokud ten nějaký další jazyk bude prostě hodně podobný nebo identický tady v tomhle rytmu, tak určitě budeme minimálně umět hodně rychle parsovat i ty neznámí slova tam v tom jazyce. Ale tady v tom tady v těch zkušenostích a tak nebo té podobnosti jazyku hrozně hraje, hraje roli to i ta lexikální podobnost. Že to vám tam potom taky ovlivňuje, že když třeba chorvaština bude mít hodně podobných slov jako slovenština, tak uh, se to prostě lidi líp naučí i proto. A možná se jim zdá, že to má podobný rytmus, ale bude to potom zase spíš tím lexikálním vlivem. Ale jako to já bych nevím. řekla, že pokud budou mít podobný rytmus a budou úplně lexikální jiný, tak uh, bych řekla, že by se měli jako lípě lidi naučit, protože už vlastně jsou naladěni na ten rytmus, který pro ten jazyk potřebují. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jsou nějaké studie na dětech z bylingvních rodin a jak to vlastně trekujou ty děti, když jsou a jestli je to třeba jako spíše předpokládala bych, že to teda bude porodném jazyce matky líp, mm -hmm. anebo jestli existují nějaké studie, jak se to potom vyvíjí u těchto těch dětí? Z tady na tohle neurální trekování nejsou. Um, nejsou, no. Ono se to teďka fakt začíná dělat, jakože tady to neurální trekování řeči je posledních tak 15 let. se to hodně zkoumá a teprve teďka si to lidé začali uvědomovat, že jsou jako i různé jazyky a že možná to tam bude fungovat jinak. Předtím tady tyhle 2,5 Hz to bylo nejdřív v Británii, že jo, na angličtinu a tohle a jo tak teďka všichni dyslektici na celém světě prostě budou mě narušený 2,5 Hz a pak to začali dělat i ve Francii a v Itálii a zjistili, že to nebudou vždycky úplně přesně 2 Hz, ale něco prostě na té frekvenci slov. A s těma dětma to úplně to je úplně v plenkách. A biling vnímá takto. Hmm. Hmm. Dá se to teda uh, nějak klinicky podchytit a začít uh, nějakým způsobem. Behaviorálně behaviorálně se u těch bilingi novorozenci poznají ty dva různé jazyky. Behaviorálně to už se ví. Jakoby, když matka mluvila dvěma jazykama, tak oni vlastně poznají jeden od druhého. Takže vlastně jsou na to asi teda neurálně naladění, bych řekla. Ale takhle se to neskoumalo ještě. Tak já si No ještě ne. Děkuji za přednášku zajímavou. Mě by zajímalo, jak moc se rozhodí to trekování při zpívání. A jestli by se neměly zakázat písničky při výuce cizích jazyků. <laughs> zakázat, jo? <laughs> Jestli, jestli to podpoří, protože to by někdy, já bych někdy je to, co se musí rozhodit, ne? Různé frekvence a tak, tak. Ale právě ty písničky jakoby těch konkrétních jazyků eh, hodně často kopírují ten rytmus mm. toho daného jazyka. Mm -hmm. Takže určitě rodili písničky už, z těch jazyků. Já je určitě jako angličtině než mluvené. A to jsou mluvina. Možná protože mají rádi jo, to jsou možná ale spíš takové jakoby písničky už jako takové nějaké jiné umělecké směrné, které možná, možná ten jazyk tam nekopírují, ale jakoby <laughs> dětské písničky, a jako ty jednoduché písničky, ty spíš vlastně jakoby by ten rytmus jazykový. <laughs> já já s, to možná bude problém žánru. <laughs> Tak, teď já se opravdu už tu otázku, která se zase vrací dětem. A to, jakým způsobem se mění ta rytmicita při char-directed speech, při ty řeči, který jako je směrem. Mm -hmm. No, protože to, co víme, že se prostě zdůrazňují některé lásky a tak dále, ale co teda se děje s rytmicitou? To víme něco. Jako by přesně úplně nemáme vlastně změřený, ale ta Child directed speech. Je uh, melodicky výraznější, to znamená, že zdůrazňuje ty kontrasty, které už tam jsou. Takže přízvučná slabika, slabika je dekrar. prostě víc hlasitějíc a del mm -hmm. v té infant-directed speech no. vzhledem k těm ostatním slabikám než federal-directed speech. Uh, je to pomalejší, mm -hmm. takže vlastně je tam uh, zdůrazněný asi ten hlavní rytmus v tom jazyce. Jakoby to vodítko, takže tady to fakt jako máš intenzivní, takže tady by měl mít jakoby tu excitační fázi. Uh, asi takhle. A jsou na to nějaký data nebo tohle jako odhad? Uh, no, protože jakoby ten neurální trekking se nedělá s, s dětma no. úplně takhle moc. Um, jak přesně no jakoby jestli, ta infaně vlastně je vlastně hmm. do, dochází jako zjednodušení rytmicity, jo? To by bylo, to prostě kdyby se ukázalo, tak to bylo... F... Jako co to znamená, třeba? Zjednodušení rytmicity? Tak to... V, v... Jako zpravidelnění třeba. No. A, nevím o tom, že by to takhle úplně někdo měřil. Jestli ten rytmus je pravidelnější, třeba v infant Tak tam ukázalo, tam ty různé fáze a ty můžou prostě být přece v, uh, jako. Uh, na té... no, ukazovat, vykazovat jako různou mí, míru jako v desynchronizace a tak dále, že v prostě, jako běžné řeči to bude dost komplek, vysoká komplexita. Že? Jo, určitě. Jako, je to no, prostě, ještě to bude někdy, no to je jedno se... Jakože je pseudorytmická. Samozřejmě, no, no, vždycky právě, to je trošku jiná přesně. věta, takže jako to není úplně přesně fakt hmm. po 200 milisekundách, třeba ta slabika. Um, jako přiznám se, že nevím o tom, že by v té infant directed speech přímo někdo takhle měřil ty rytmické intervaly. Možná jo, akorát to nevím. Ale z toho, co jako víme o infant directed speech, tak bych si typla, že to bude víc, míň pseudo rytmický a víc rytmický než adult directed speech. Ale jako nejsem si vůbec jistá. Ale bylo by to vlastně dobře, <laughs> že by to nějak tomu dítěti ukázalo ten rytmus, hmm. který se pak může trošku víc variovat, až se setká hmm. s Adal Directive Speech a s víc s různýma mluvčíma, kteří mluví různě rychle. Hmm. Hmm. To je taky dobré podnětno. Hmm. A to co se dá změřit. A ještě jedna věc, to už je praktická, náš nejmladší potom který začal chodit na v mateřské školce na angličtinu a dělají právě pohybově. Mm -hmm. A jestli se teda už to zřejmě používá jako běžně, jestli je mm -hmm. nějaká jako evidence uh, efektivity té výuky, kdy jsou prostě uh, nějaký pohybový rytmy s tím jazykem a uh, tam, kde to je prostě bez, uh, tý, bez tý, toho pohybu. Já se ještě vrátím k té předchozí. Uh, třeba ty studie, co se dělaly s těma dyslektikama, tak se dělaly i fakt tady na těchto dětských říkankách, kde to jako fakt i vytleskáváte. Oni tam mají takové ty John and Mary, něco, něco. Že fakt to je úplně pravidelně. Takže jakoby nevím, jestli infant directed speech obecně, ale tady tyhle věci, co dětem normálně říkáme, tak ty samozřejmě jo, že jo ty říkanky, ty zdůrazňují ten pravidelný rytmus. A potom tady ty, k tomu k pohybu nebo v té vtělenosti um, jsou i studie, nejenom jako, že ten rytmus pomáhá a dělá to s dětma i s dospělými, když ti dospělí třeba, co se učí cizí jazyk, tak mají právě buď tleskat do toho rytmu, anebo i dokonce tu melodickou konturu si takhle jakoby kreslí rukou, tak se tak potom na těch táskách se dostanou, performují líp, než když to nedostanou. Jakoby dlouhodobě se to úplně jakoby ještě asi neskouma, jestli někdo, kdo víc používá to tělo, tak to umí líp, ale tady v těchto experimentech, jo. A dokonce se i ukazuje, že nejenom jakoby ta rytmická aktivita, ale i když jako máte několik minut erobní cvičení, děti, teda to bylo s dětma, jim dáte erobní cvičení a pak jim dáte učení nových slovíček, tak se, si je zapamatujou líp, než když neměli předtím to erobní cvičení. Tom, no, to no. může být něčím jiným, ale, no, to... ale právě tam není jasný, jestli třeba jakoby se už nějak jakoby rytmicky, co třeba přesně dělali hmm. a jestli to pak se nepřeneslo na, na ten rytmus té takže určitě jakoby v té výuce dětí to má opodstatnění a jsou prostě laboratorní studie, které ukazují, že když si to těma ručičkama nebo rukama budete ukazovat um, nebo si vytleskávat, tak si osvojíte jazyk líp. Nebo tu část, která se zrovna zkoumá. Myslím, že bychom mohli já uh, experimenty, bychom některých jim zakázali chodit, takže by neodříkali přednášku následně. <sík> Ne, ty běháš. Tak, tak. To je Děkuju. Děkuji. Já se omlouvám, já jsem na diskuzi přišel maličko pozdě, tak se jenom zeptám, jestli už jste nediskutovali ten experiment s tichou řečí. Ne. Ne. ne. Můžu se k tomu zeptat? Mm -hmm. já, j, j, mě to hrozně zaujalo, protože přiznám se, já jsem to trošku nepochopil. Mm -hmm. Jenom jestli se, můžu malinko doptat jo, k tomu. A, a větím, úvahu. ona tam, že byla ta, ta slečna, co něco říkala a synchronizovala ten, ten nervální. Mm -hmm. Můžu se zeptat, co, co ona říká? Uh, on, ona, říká ne, já, ona říká ty, ty tady slabiky. Jako by uh, asi ne, jako možná přesně tady ty, ale jo, jsou jo. tam tyhle slabiky a jsou nějak za mě to Mě totiž nasklánem. napadlo, že pravděpodobně, tady, jestli jsem ten experiment pochopil, správně, tak ten mozek se synchronizuje čistě na základě toho vizuálního věmu, pohybu těch rtů. Jo, Nebo respektive to, celého no. toho mického aparátu. A mě jenom napadlo, jestli v souvislosti s tím jste neskoušeli vlastně... Uh, Analyzovat vliv různého druhu hlásek na konstituci těch rytmů. Protože mm -hmm. třeba pro mě, když jsem to viděl, tak tam byly výrazný ty labiální, mm -hmm. kde prostě ty rty se potkají. Jo, ale kdyby tam třeba bylo víc hlásek, kde ty rty se nepotkají, které nejsou tak opticky výrazný, mm -hmm. tak je třeba možný, že by se ty vlny jako konstituovaly jo. nějak jako méně pomalej, ne tak výrazně. Naopak, když tam těchto hlásek, mm -hmm. které budou vytvářet výrazný ty pohyby, takže by se nějak výrazňovalo. Jo, jo, netestovalo se třeba to vlastně A složení tohle vlastně, těch hlásníků. Vizuální trekování experiment v tomhle statistickém učení, o kterém víme. Jo? Možná mm -hmm. už nějaký jsou, ale, ale my jsme se to teda snažili udělat přesně podle toho audia, aby to bylo nějak prostě jako pokračování, aby to nebylo úplně něco jiného. Ale to, co říkáte, jako je dobrý point, že když tam to vizuální vodítko bude slabší na to, že ta slabika začala nebo skončila, tak bych čekala taky, že uh, to zarovnání té fáze na ty slabiky možná bude taky slabší. Nebo kdyby třeba všechny ty slabiky byly. Ne, přímo labiály. Děkuji. Jo. No, mě na tomhle tom teda opravdu jako oslovilo, nebo nejvíc udivilo to, jak ten mozek asi je udělaný opravdu na ten pattern recognition, ať je to v čemkoliv prostě, mm. tak my tam ten nějaký vzorec prav... najdem, i když o tom nevíme. Mm. Jako vědomně třeba vůbec ne, mm. že jo, ale jsou tam nějaký struktury mnohem níž, než je to vědomí, který jako vyhledávají patterns, ať už je to v nějakým optickým, a teda v tom... Jo v tom audio. Je obecnější jo. než jenom ta řeč. Mm -hmm. A to je třeba super, že to takhle můžeme tím neurálním trackingem otestovat, protože ono třeba hodně tady těch statistických učení, experimentů v nedávné době, době behaviorálně fejlovalo. Že lidi fakt jakoby nevěděli potom, jak se mají rozhodnout, jestli to tam bylo nebo ne, ale jako něco se učili někde. Ještě otázka, kdy by to byli schopni potom použít. Jestli můžu ještě jednu věc. Mně přijde pozoruhodný, jak často se různí nářečí liší právě v té rytmicitě té mluvy, nebo v těch přízvucích a podobně. A skoro jsem si říkal, jestli to třeba není nějaký způsob jako vyčlenění té prostě určitý skupiny od jako majoritní skupiny těch mluvčích toho daného jazyka. Hmm. A jestli se třeba nikdo nevěnoval jako dynamice toho výzkumu dynamiky tohohle toho procesu v čase. Hmm. přičemž ono ještě zároveň jasný, že jako nějaký ty nářečí jako jsou takový, že jako invadují jako jiný, že jo, a, mm -hmm. a zase, ale ty mají třeba víc mluvčích, protože žijou v nějakých bojačích oblastech a celý to má jako nějakou zvláštní jako jako stabilitu v čase, že jo. Mm -hmm. a to si musím přiznat, jako tady tu dynamiku a vývoj nářečí, a to, jak moc se budou přibližovat nebo oddalovat nějakým mainstreamovým dialektům, tak to nevím. A, ale třeba, jako co se třeba děje v Česku hodně, že se ty nářečí potlačují. Uh, takže už jako těžko my jsme třeba zkoušeli dělat výzkum právě s lidma, co, si, co žijou na Ostravsku, Vlašsku uh, a hrozně těžko se tam hledá někdo fakt do to nářečí používá jako svůj, jako své mateř, jako svůj mateřský hmm. dialekt uh. takže určitě kdyby se někdo chtě, když se někdo chce vyčlenit a to máte i um, takový fenomén co se jmenuje um, komunikační akomodace kdy vlastně pokud se vám někdo líbí, s kým komunikujete, tak vy se přibližujete nejenom v rytmu, ale i v gestiku, v rytmu těla, ale i ve slovech, co volíte, tak se mu přibližujete podvědomě. Naopak, když je vám někdo protivnej, tak uh, se snažíte vlastně divergovat od něho těma řečovýma uh, vodítkama. Mm -hmm. Takže s těma a potom možná nějaký postoje můžou způsobit tady tohle komunitní se oddálení nebo přiblížení. V, tí, v západních zemích, včetně České republiky, kde jako probíhá intenzivně globalizace, a zvlášť na té kulturní úrovni, to je fakt těžký, no, protože to už jsou také jako radikní věci. Hmm. Ale tak někde, já nevím, na tí papuínových, kde jako ještě věží to v tom jako starém režimu, tam by hmm. třeba jako to stálo zavěstvá. Zává globalizace mnohem rychlejší než tady. <laughs> tak. Už vám bych se chtěl zeptat... Um, já jsem se před pár lety docela zajímal o hypnozu. Já jsem uh -huh. se všiml takového fenoménu, že většina těch hypnotizujících tak mluví právě, že jako hodně specifickým rytmem. Uh -huh. Jakože třeba prostě ruka jde dolů, dolů, dolů, dolů a takovým něco uh -huh. na tenhle způsob. A já se chtěl zeptat, jako jestli si dává smysl si z tohohle odvodit, že se ať jako podvědomně nebo pokus omyl jako snaží nějakým způsobem navodit tomu poslouchajícímu nějakou třeba nejspíš tu alfa, ty alfavlny na to, aby prostě byl víc receptivní vůči hmm. těm povelům nebo těm hmm. slovům. No, nevím, jestli zrovna vlny. protože zrovna, jakoby, když máte alfa suppression, tak to znamená, že na něco dáváte pozor. A jako tady v tomhle se vůbec nevyznám. A v té hypnoze. A co se děje teda. Určitě třeba mniši si umí zvětšit tétu meditací, že dělají to, že si vlastně zvětší tétu. Tak možná něco podobného v jiných frekvencích se tam tady takhle bude dít, ale tomu jako vůbec nevzumím. Díky. Tak. Pokud už nejsou žádné do, dobře, ne, takže dobře, <laughs> Jeden úhelný dotaz poslední? Mě by zajímalo, to bylo úplně ke konci, takovej ten trade-off, že možná není úplně dobrý, když se učí, učí teda nějaký cizí jazyk. Tak co to bylo? Fotografie? Písmenka? Na, no, jo, de facto. De facto Mně jde o to, jestli prostě tam není traitov o tom dobře se naučit ten vlastní jazyk, který, kde teda se člověk musí opravdu perfektně to začít rozpoznávat podle toho rytmu a toho. Jestli teda, ano, naučí se dobře česky třeba, ale uzavře se mu cesta k učení nějakých cizích jazyků, protože se mu neudělají ty další pomocný... Pomocný mechanizmy, jak mm. rozpoznávat ty slova, když prostě umí to tak dobře v, v tom rodném mm. jazyce, že, že nepotřebuje si tam dělat ty, pom, ty to lešení nebo nějaké další berličky, ale mm. právě ty berličky jsou pak strašně důležité, když se má naučit nějaký cizí jazyk. Jakože když si natrénuje třeba tu uh, deltu na ten jeden daný jazyk, že už si potom nedokáže přetrénovat na ten jiný tak, no. no to je prostě já všecko z autopsie takže prostě osobně vím, že nejsem schopnej se pořádně naučit sizí jazyky, mm. ale za to teda češtinu hlavně teda rytmus a mm. pásničky nebo tak stačí, když prostě v jednom místě tam dotyčnej dělá chybu nebo naschval prostě mm. jako se mu nepovede prostě ten rytmus, okamžitě mě to takhle tahá za uši mm. a vím, jak by se to mělo mm. předělat takže v tomhle tam prostě hmm. jsem dobrý, ale na to. Neplatil z... jsem za to, jo, jo. že se nemůžu naučit cizí jazyk. Já bych řekla, jako, že, že ne, že tím to nebude, ne. protože my jsme, <laughs> <školu>. <laughs> třeba, já myslím, že to je jednak tím, že, uh, uh, že když se teda učíme ten cizí jazyk, tak jednak to často děláme přes ty písmenka, které vlastně vůbec neukazují, jsou úplně proti tomu rytmu, který máme poslouchat v jakémkoli jazyce. A, a že často v tom svém jazyce pořád u toho přemýšlíme, že si to překládáme a tím, že si to v hlavě překládáme, tak si to překládáme v tom rytmu, my si prostě představujeme ten rytmus, že jo, když to překládáme do materského jazyka. Takže tím třeba se nám pak nepodaří naladit. Takže, a my jsme vlastně v tom maorském experimentu ukázali, že dospělí to dokážou, když prostě nad tím nepřemýšlejí a jenom řekneme, Hele, tak tady budeme teď minut něco pouštět, poslouchej a nemají to učit se tenhle jazyk. A my jsme ten experiment zkoušeli i na jedné akci popularizační, kde byly i 60 letí a 80 lidi a jakoby úplně v pohodě to zvládli. Takže a tím měli už ten jazyk svůj mateřský strašně dlouho, že jo, naposlouchaný a ustálený, takže si nemyslím, že tím by to bylo, ale spíš tím přemýšlením v tom prvním jazyce pořád a v těch písmenkách jak do take-home message toho experimentu posledního byl, že ten vtipo těch policajtech jeden píše a druhý, uh, druhý čte, tak je správně, že to měli rozdělení, Že to jsou dvě různé aktivity, <těk> <těk> Tak. Takže já myslím, že uh, můžeme pokračovat v úteru uh, dál v neformální diskuzi a mohle rád děkujeme. Já